Ця пропозиція була озвучена саме Вольфортом Вангорном. Отож, звернувся він знову до касира: "Наступної середи ви залишили гроші для містера Віллера у будинку містера Вангорна, як і планувалося, так?" "Так, сер. Гроші були у звичайній брезентовій сумці. О, ні, сер. Ми вирішили, що коли вже хочемо обдурити грабіжника, то краще загорнути їх у папір, як простий пакет на той випадок, якщо злочинець буде спостерігати за банком. А у який саме папір ви загорнули їх? У звичайний коричневий обгортковий папір? Угу. Пакунок було запечатано? Ні, ми заклеїли його скотчем, сер. «Наскільки я зрозумів, містера Кеклі, ви не обговорювали цей новий план ні з ким». «Ні, сер, я навіть намагався зробити так, аби інші касири не бачили, як я готую гроші у середу». «Припускаю, Вулфарте, ви теж нікому про це не повідомляли», – сказав Еллері, коли спітнілий касир вийшов. «Скажіть, а...» «О котрій годині Енсон Віллер забрав гроші з вашого будинку тоді у четвер?» «Чверт на восьму. «Так рано?» – Еллері випростався. «І він поїхав просто у бік Рідж-роуд до своєї фабрики, так?» «Робочий день починається о восьмій!» «У той час, як ваш Райтсвільський національний банк не відкриває дверей до пів на десяту, про бурмотів Еллері. Тоді він різко підвівся і додав: До зустрічі, Вулфрета, до зустрічі. Наступним кроком розплутування тієї загадки стало те, що Еллері попросив Еда Хочкіса відвести його до Хилвелі. У те місце, де закінчувалася Щінгол-стріт, а шосе 478 повертало на схід до Твінхілу, починалася Ріджроуд, вулиця, яка йшла на північ навколо лісистих пагорбів понад Райтсвілом, а потім повертала на захід у долину. Коли вони наблизилися до одного із перелізків, Ед скинув швидкість. «Ось тут, містерик, віне і сталося пограбування!» Як бачите, місцина глуха. Немає нічого, окрім дороги і лісу. І чекайте. Свого часу ми ще повернемося сюди, Еде. Але спершу я хотів би порозмовляти із потерпілим, із Енсом Віллером. Відвезіть мене туди. Компанія Енсона Віллера займала довгу невисоку будівлю неподалік від Райтсвільського аеропорту. Фабрика виглядала такою ж потворною, як старий механічний цех у Лоу-Віллідж, який служив для Еллері мірилом потворності. Вентиляція та освітлення були мізерними, підлоги тривожно просідали під вагою важких верстатів, стіни були вкриті шаром бруду, а робітники працювали похмуро і мовчки. Еллері, який починав симпатизувати Енсону Віллеру, Вирішив, що може і змінити думку про нього. Власника фабрики вони знайшли у холодному кабінеті, оздобленому дубом. Це був чоловік середнього віку і середнього зросту. Очі мав такі ж бліді, як і обличчя. До того ж, у нього був високий плаксивий голос. «Я знаю, Квіне, для чого ви тут!» – сердито сказав він. «Ван Хорн уже телефонував мені!» «Я вважаю себе, звісно ж, справедливою людиною, і не хочу, аби ви думали, ніби я, ніби я переслідую хлопця. Але він безумовно винен. Якби я не був у цьому впевнений, я не став би висувати проти нього звинувачення. Я, я звісно ж, дуже люблю місіс Свіллар, але вона повинна зрозуміти. Її син – злодій і… і підбурювач». Справа навіть не у грошах, містер Квіне. Справа у ньому самому. Скажіть, містер Віллера, а якщо ви раптом дізнаєтеся, що Делберт не винуватий? Ну, якщо відверто, я був би дуже щасливий із цього. Енсвіллер Віллер вперто стис губи. Та, на жаль, я впевнений, що це не так. Скажіть. «Під час першої невдалої спроби пограбування ви встигли роздивитися людину у тій масці?» «Ну, він був високим і худорлявим. Обличчя його було прикрите хустиною. Я був надто схвильований, аби помітити щось іще. Але потім... Потім я зрозумів, що це, напевно, був Делберт. «Він погрожував вам револьвером, так?» «Так. І, до речі, у цього хлопця теж є револьвер». Він привіз його із Кореї. А він не намагався стріляти вам вслід? Не знаю. Принаймні, в автомобілі не виявили кульових отворів. Я мало його не переїхав, він відстрибнув у кущі. Зрозуміло. Ви розумієте, містер Віллер, адже це міг бути не обов'язково Делберт. Це міг бути будь-який високий і худорлявий чоловік. «Ви що, гадаєте, я навмисно намагаюся відправити хлопця заграти? вигукнув Енс Віллер. «А як щодо його шийної хустини у наступний четвер, га?» «От і розкажіть мені, будь ласка, про це, містере Віллара, адже поки я знаю все лише із чуток», – зі співчуттям промовив Елларі. Енсон Віллер зміряв детектива пронизливим поглядом, а потім почав розповідати. Вранці я забрав гроші у будинку Вулферта і поїхав Рідж-роуд, як зазвичай. Пронизливий голос Вілра став іще вищим. Майже у тому ж місці, що й минулої п'ятниці, дорогу перекривало дерево. Я побачив його, виїхавши з-за повороту і тому встиг натиснути на гальма. Далі я схопив пакет з грошима і спробував втекти. Коли ж вискочив із машини, він вдарив мене «Деол вдарив вас?» «Я не бачив того, хто бив. Він стояв в мене за спиною. Удар по голові оглушив мене лише на декілька секунд. Мабуть, він не влучив туди, куди цілився. Я спробував захищатися». Його бліді очі раптом спалахнули. «Але він... Він схопив мене ззаду за горло і зробив мене геть безпорадним. Я хотів вчепитися рукою йому в обличчя» і відчув у пальцях щось шовкове. А тоді він знову вгатив мене по потилиці. Якусь секунду він посопів, а тоді додав уже спокійнішим голосом. Поліцейський Джоркінг привів мене до тями. Ці гроші зникли, але шийна хустина залишилася у мене в руці. І це була хустина Делберта. «Ви впевнені?» – запитав Елері. «На ній були його ініціали. До того ж, я сам подарував йому цю шийну хустку, коли одружився із його матір'ю. Та що там хустку? Я вдягнув і взув цього хлопця з ніг до голови. Ех!» Не знаходячи більше слів, Ансон Віллер роздратовано засопів. Коли Еллері залишав його кабінет, Ансон Віллер сидів, втупившись у стіну, а його довгі пальці обмацували по тилицю – те саме місце, куди було завдано удару у вересні минулого року. Поліцейський Джоркінг лежав у чоловічій палаті лікарні Райтсвіла та із огидою жував зимове яблуко. Його ліва нога була повністю замурована в гіпс по саме стегно, ну а тіло… Затягнути у лабіринті апарату для розтягування Я почуваю себе якимось безглуздим винаходом Похмуро промовив молодий поліцейський Чи то лежу, чи то вишу тут як колода з минулого вересня Якщо цього хлопця не ув'язнять на десять років містер Еквін, То я особисто скручу йому шию Так, вам довелося нелегко, джипе співчутливо промовив Еллері, сідаючи поруч із ліжком. «Розкажіть, будь ласка, детальніше, як усе це відбувалося?» Джоркінг відкинув недогризок яблука. «Ріджроуд входить до зони мого патрулювання. Вона охоплює увесь північний район міста. Коли містера Віллера намагалися пограбувати вперше, шеф Декін наказав мені тихенько наглядати за ним». Тож, коли Віллер того ранку забрав гроші із будинку Ван Горна на драйв я поїхав позад його пірсу у своїй патрульній машині. Він звернув на Рідж Рідж-Роуд. Я тримався доволі далеко, тому що не хотів злякати грабіжника, якщо той надумає зробити ще одну спробу. Саме тому той хлопець і втік від мене. Я виїхав з-за повороту тоді, коли все було скінчено. Віллер лежав без тями, його голова була закривавлена, а висока худа постать пірнула в ліс на схід від дороги. «Саме на схід?» «Так, сер, так. Я декілька разів вистрілив йому вслід, але, звісно ж, промахнувся. А коли під'їхав до місця, де він зник, то його і слід простих. Тому я доповів порації в управління і подбав про містера Віллера». Він не був мертвий, навіть постраждав не вельми. Перше, що мені впало в око, це шийна шовкова хустина у нього в руці із ініціалами Д.Х. Всі в місті знали ту хустину. Таких у раніше ніколи не було, тому він нею вихвалявся. Саме впізнавши ту хустину, я й зрозумів, що то був він. — Цілком розумію, — кивнув Еллорі. А розкажіть, будь ласка, як саме він зламав вам стегно? Та ні, то я сам його зламав, коли наздоганяв хлопчину. Молодий поліцейський роздратовано відкинув черговий недогризок. Він повернувся додому після того, як я доправив туди містера Віллера і перев'язав йому голову. Хлопець був весь подертий, його одяг брудний. Він сказав, що блукав у лісі біля водоспаду. Тоді я показав йому хустину і попередив, що мушу заарештувати. А він, уявляєте, взяв і вистрибнув у вікно. Ну, я побіг за ним по краю Яру за будинком Віллера. Спіткнувся там об корінь і впав у Яр. Диво, ще я хребет не зламав. Дел? Хм. Дел витяг мене звідти? Він бачив, як я впав, тож вочевидь, вирішив розіграти байскаута. Джоркінг сердито зиркнув на свою муміфіковану ліву ногу і кинув у неї третій недогризок яблука. Словом, справа доволі заплутана, містере Квіне, І знаєте, краще б мені не доводилося давати свідчення. «Ви не заперечуєте, якщо я трішки поміркую над цим тут?» Запитав Еллері, коли увійшов до поліцейського управління і сів на обертовий стілець шефа Дейкіна просто під портретом Едгара Гувера. Примітка. Едвар Гувер, легендарний директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів. Та, будь ласка, міркуйте. відгукнувся Дейкін, продовжуючи стояти біля вікна і споглядаючи стейт стріт. Після декількох хвилин напруженої мовчанки. Еллирик, він озвався. «Ну що ж, здається, мій розум дещо пробуксовує. Скажіть, Дейкіне, а ви розглядали якісь інші варіанти?» «Звісно», – відгукнувся шеф поліції, продовжуючи дивитися у вікно. «Але кого іще можна запропонувати на роль підозрюваного?» Адже, окрім Делберта, про перенесення дня видачі зарплати знали тільки сам Енсон Віллар, його дружина Меймі, Вулферт Ван Горн і його скарбник Кеклі. Звісно ж, Вулф Ван Горн міг би це зробити задля одного-двох мільйонів. Але я не уявляю, аби він ризикував своєю свободою у такому віці через якісь жалюгідні 15 тисяч, до того ж, якщо врахувати його капітал. Кеклі? Тип на кшталт цього Оліна міг би витягти із каси деякі гроші, але збройне пограбування та ще й в масі, з ударами по голові і стрибанням у кущі...» «Ні, це не він!» – шеф похитав головою. «Він швидше помер би від страху на місці». «Отже, можливо, хтось із них проговорився». «Можливо!» – кивнув Дейкін. «Але всі вони це заперечують». Прокляття! Мені б дуже хотілося допомогти цьому хлопцеві. Я відчуваю, що щось тут не так. Елрі зосереджено гриз кісточки пальців. Слухайте, Дейкіне, а гроші ви знайшли чи ні? Ані цента. А де ви шукали? «Ну, ми обшукали будинок Віллера, усю прилеглу територію і кожнісіньку місцину у нашому місті і поза ним, де мав звичку тинятися юний Дел. Хоча, звичайно ж, він міг заховати грошенята де завгодно відразу ж після пограбування. «Скажіть, а ви обшукували ліс у тому місці?» «Звісно, на місці злочину ми обшукали все». «Ми припускали, що грабіжник міг би викинути гроші, коли Джоркінг погнався за ним, або ж заховати їх у якомусь заздалегідь підготовленому місці». «Так, містере Квіне, ми ретельно прочесали ліс на схід від дороги». «Чекайте, тільки на схід?» Дейкін глянув на нього, відвівши погляд від вікна. «Ну, звісно, адже грабіжник зник у тому напрямку». «А чому не на захід? Адже він міг знову перебігти через дорогу десь поза полем зору Джипа. Дейкін скрушно похитав головою. «Містер Квін, ви намарно витрачаєте час. Навіть якщо припустити, що ви зараз віднайдете гроші, це лише порадує Енса Віллера. Але це ж ніяк не допоможе розслідуванню цієї справи». А мені, здається, допоможе Адже гроші – це саме те, через що злочин і було вчинено Отож, зниклі гроші – це своєрідна обірвана нитка І нікому не відомо, до кого вона може привести. Ну що ж, як би там не було, усе інше я вже випробував Ходімо, дейкіне, будемо шукати разом вони відшукали гроші Віллера у лісі, менше ніж за 50 ярдів на захід від Ріджроуд по прямій лінії від того місця, де Енса Віллера було пограбовано минулого вересня. Шеф Дейкін був роздратований. Господи Еллері, як вам це вдається? Я почуваюся дурним!» «І зовсім дарма», – серйозно сказав Еллері, не підводячись з колін і роздивляючи їх знахідку. Пригадайте, минулої осені листя на деревах було багато, тож знайти цей сховок можна було тільки покладаючись на диво. Інша справа тепер у січні, коли дерева і земля голі. Пакет з грошима було закопано у вузькій ямці під деревом. Але дощі й вітри змили бруд і опала листя, тому двоє чоловіків відразу побачили пакет, який стерчав із землі. Природа виявилася безжальною до грошей Енса Віллера. Коричневий папір, у який вони були загорнуті, розпався під дією природних стихій. Дрібні тварини та птахи гризли та дзьобали гнилі банкноти. Комахи теж зробили свою роботу. Більша частина паперових грошей перетворилася на невпізнавані клапті. Думаю, Енсу пощастить, якщо тут цілим лишилося хоча б дві тисячі баксів, включно зі сріблом, буркнув шеф поліції Райцьвіля. Тільки от я б на це не розраховував. Наскільки я пригадую, бабине літо було доволі спекотним. І тривалим. Зима також попервах була м'якою, бурмотів собі підніс Еллері. Тож більша частина шкоди була завдана до того, як вдарили морози і ґрунт затвердів. Еллері Рвучко підвівся і додав. На щастя для нього. Для кого? – запитав шеф поліції. Для Делла Худа. Саме ця купа ганчір'я і витягне його із халепи. «Що? Як це пов'язано?» «Раніше я тільки сподівався, що цей хлопець не винуватий. Тепер я у цьому переконаний». Шеф Дейкін приголомшено дивився на детектива, а тоді присів на впочіпки, аби оглянути залишки грошей, ніби міг пропустити якийсь прихований у них ключ чи підказку. «Але... але я не розумію, містер Квін». «Пізніше, Дейкіне, пізніше. А зараз...» – він почав знімати із себе пальто. «Зараз нам краще скористатися моїм пальто, аби зібрати це сміття. Адже це, як не крутий доказ». Коли всі зацікавлені та запрошені особи зібралися у визначеному детективом місці, Еллері перевів погляд на кожного із присутніх, і почав свою промову. Насправді ця справа доволі проста. Ви не повірите, наскільки все елементарно. Ну, дивіться самі. Грабіжник нападає на містера Віллера на Рідж-роуд. Він забирає у нього гроші у паперовій обгорці. І незабаром закопує пакет у вузьку ямку у лісі менше, ніж за 50 ярдів від місця злочину. Зауважте, він звів палець догори. Я кажу про минулий вересень. Тож рухаймося далі, пані і панове. Грабіжник мав можливість розглядати цей сховок або як короткочасний, доки не вщухне перший галас, або як довготривалий сховок. Ну, скажімо, поки про все, що відбулося, не забудуть геть, або поки він не відбуде термін ув'язнення. А тепер поміркуймо разом. Як наш грабіжник ставився до тієї схованки? Як до короткочасної, чи як до довготривалої? Очевидно, що перший варіант. Адже жоден злочинець, маючи здоровий глуст, не став би закопувати 15 тисяч доларів у паперових грошах, загорнутих у пакувальний папір та ще й на тривалий час під відкритим небом. Він мав би зрозуміти, що, повернувшись за скарбом, він знайде тільки те, що знайшли Шевдейкін та я. Промоклі, зігнилі і обгризані клапки, які не варті ані копійки. Для довготривалого зберігання він мав би мати якийсь металевий чи дерев'яний контейнер. Отож, наш грабіжник, як ми з'ясували, закопуючи пакети з грошима у узенькій ямці... Мав намір повернутися за ними через декілька годин, ну або максимум через декілька днів. Але у підсумку він залишив там гроші майже на п'ять місяців, поки вони не були фактично знищені. Я ставлю вам логічне питання. Чому, плануючи забрати здобич через короткий час, злочинець залишив її там гнити? Безумовно, за минулі п'ять місяців у нього була маса можливостей викопати гроші, не наражаючись на ризик Фактично, він міг зробити це уже за декілька днів, адже ніхто за підозрюваним не стежив Навіть за делом, адже його звільнили під заставу До того ж, прошу врахувати, що сховок був у окремому місці, яке навіть не обшукувала поліція І тому я повторюю своє питання Чому, на вашу думку, злочинець не повернувся за здобиччю, аби витратити її, або хоча б надійно переховати у інше місце? Не отримавши відповіді, Лері весело поснихнувся до присутніх. Якщо він не повернувся за грошима, коли мав для цього усі можливості і не наражався на жодну небезпеку, то це тільки тому, що він... Не міг зробити цього фізично. Еллері повернувся до молодого поліцейського, який лежав у гіпсі на лікарняному ліжку. «Джоркінгу, я наказав привезти вас до цієї кімнати, аби ви подивилися усім йому вічі. Людині, на яку ви здійснили напад і яку пограбували. Жінці, яку ви змусили невимовно страждати. І молодому хлопцю!» якого ви вирішили підставити під злочин. А ще, джипе, подивіться у вічі чесному поліцейському, який навчав вас, який довіряв вам, і зараз, я впевнений, дивиться на вас так, ніби бачить вперше. І ось що я вам скажу, Джоркінгу, Ви єдиний із усіх учасників історії, хто не мав можливості фізично повернутися до тієї схованки у лісі. Ви дізналися про зміну дня виплати зарплати від шефа Дейкіна, адже він наказав вам наглядати за Енсоном Вілером. Тільки того ранку ви не їхали за ним. Ви чекали його у засідці за кущами, як і минулого тижня. Машину ж ви сховали осторонь від дороги. Це ви напали на містера Вілера ззаду? і подбали про те, аби шовкова хустина Дела, яку він нібито загубив, залишилася у руці його віччима. Якби він і не зірвав її з вашого обличчя, ви б самі залишили ту хустину у нього в руці або поруч із нею. Далі, доки містер Віллер був непритомний, ви схопили гроші, відбігли в ліс і швидко закопали пакет з грошима. Час був на вагу золота, адже вам доводилося грати дві ролі водночас. Гадаю, ви збиралися повернутися за тим пакетом, можливо, навіть пізніше того ж дня. Але коли ви доправили містера Віллера додому і спробували заарештувати Делберта за злочин, який скоїли самі, хлопець стік. Ви кинулися за ним, зламали стегно і від того часу перебуваєте у гіпсі. Після тривалої паузи Еллорі продовжив. Джипе, ви не тільки злодій. Ви ганьба для нашої професії. Тож я маю намір затриматися тут, у Райтсвілі, на достатній час, аби мати на солоду побачити вас на лаві підсудних. Відвернувшись від людини на ліжку, Еллерік Він раптом усвідомив, що він у певному сенсі перебуває на самоті. Шеф Дейкін витріщався на стіну – і його губи безгучно ворушилися. Меймі Худвіллар плакала від щастя, а Енс Віллар, який стояв поруч із нею, поплескував Делахуда Худа по грудях, а юнак так само по-дружньому поплескував відчима по спині. Гелрі ще раз окинув поглядом цю картину, після чого знизав плечима і тихенько вийшов геть.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 До встречи, друзья, на Калидоре!